Och hjärtligt välkomna till denna eh, eftertalsanalys som vi har valt att kalla det eh, här i flamman. Eh, det här är en livesändning direkt från Almedalen. För ungefär tio minuter sedan så avslutade Jonas Sjöstedt sitt tal. Eh, och vi har tagit med oss några eh, vänsterpersonligheter eh, som ska få kommentera det här talet lite grann och prata lite om... Eh, vad som egentligen sades, vad som var bra, vad som var mindre bra eh, och sådär. Eh, här längst bort har jag Jenny Lindahl heter jag. Och här har vi Anders Lindberg i Aftonbladet. Aftonbladet, precis. Och jag heter Anna Herdy och jag är chefredaktör på Flaman. Jag tänkte i alla fall börja med att eh, fråga om det var någonting som ni tyckte liksom var extra bra i talet. Vi börjar där med något positivt. Ja, alltså jag tyckte att det var... En grej som jag brukar ha, alltså det här är inte ett politiskt innehåll då, utan mer liksom hur man lägger upp talet som jag brukar säga till folk när man har kollat ett riktigt bra tal är att lägga in någonting som gör att du nästan bär grina när du säger det. Och det gjorde han ju verkligen. Det var verkligen, alltså det var verkligen, det var svårt att inte grina nästan. Så att det var ju snyggt och bra och väl genomfört. Och då menar jag den biten när hans pappa eh, gick bort och han beskrev hur vården skulle kunna funka. Och han fick ju bra politiskt eh, eh, sammanhang kring det också så att det blev inte alls krystat eller konstigt. Mm. Mycket bra. Mycket bra. Vad tycker du var bra? Nej, jag tycker det är intressant politiskt att, att Vänsterpartiet tar, vill, vill ta sjukvårdsfrågan. Och att eh, det var också det som han la som förslag tidigare idag med, med dygnet runt öppna vårdcentraler. Eh, och hans beskrivning av, av sjukvårdspolitiken var inte så teknisk och så fokuserad på vinstintresse och så som den brukar vara. Utan han pratade om sjukvårdens innehåll. om om vad sjukvården ska vara till för, om de människor som fanns i sjukvården, om vårdpersonalen, eh, om de här egna erfarenheterna eh, också som, som tog, tog upp här. Och det tror jag är ett sätt att prata om frågorna som både att man tar upp dem men också det tilltalet är bra. Sen tycker jag ju det alltid är roligt när man hackar på politiska motståndare. Så att det här med Anna Kinberg -Batra, aldrig klara besked, det tror jag, AKB, det tror jag är någonting som hon får leva med ett tag till, om nu beroende på länge hon sitter då, men, men, det, men det, var liksom, det var en kul grej. Så. Men politiskt så är det ju sjukvården som, som är intressant. Eh, om vi då pratar om sjukvården. Eller, jag har liksom funderat ganska mycket på det här med vad ska egentligen kunna bli en fråga. Eh, även om, man har ju redan fokuserat väldigt mycket på sjukvården i och med vinsterna i välfärden. Och som liksom är bredare än bara sjukvården. Men det känns också eh, som ett lite liksom svårt läge ändå för att sossarna det går ganska bra alltså jämfört med mycket annat så går det ändå ganska bra och man har liksom starkt förtroende för regeringen, man har starkt förtroende för Stefan Löfven eh, när vänsterpartiet då försöker liksom sno det som är liksom sossarnas paradgren vad gör det, är det möjligt vad tror du Jenny? Jag vet inte, jag tror Nej, jag tror att det är svårt jag tror att det finns ett problem med att den fråga som fortfarande är högst på väljarnas dagordning är migration och eh, integrationsfrågor och rasism och så. Eh, och att eh, om man ska komma bort från det så måste man prata klasspolitik och man måste ha ett klassprogram. Och den här är inte... Sjukvården är i och för sig såklart alltså har en sån dimension, men den är inte så tydligt klassorienterad som det skulle behövas, tror jag, för att man ska kunna få den här skarpa slagsidan eller liksom nån slags vänster... Eh, man, man vill ju lägga sig klart till vänster om Socialdemokraterna och ha liksom en politik som, eh, som på något sätt kan stå i opposition till regeringen. Eh, och här blir det liksom lite svårare att vara det, tror jag. Så att, Ja, men kanske, kanske inte. Vad tror du, Anders? Nej, alltså, som Socialdemokrat så, så skulle mitt råd vara att, att finansiera reformerna när man föreslår dem. Uh, och det är klart att den första frågan som, som Jonas Sjöstedt fick på pressträff eller när han kom med ett sånt här förslag, det var kostade. Och det visste han då inte. Så, att, så att det är klart att, att, att vill man prata sjukvårdspolitik, vill man prata skolpolitik då handlar det om att gå tillbaka till det egna organisationen ta fram riktiga reformer som faktiskt fungerar. Alltså som, som har alla delar av en riktig reform. Uh, jag tycker Vänsterpartiet har varit ordskickliga när det gäller att komma fram med sådana här förslag av, av typen Gratis vård, eller gratis glasögon för barn, eller gratis medicin för barn, eller, eller mammografin och de här sakerna tar upp. Men, men om man ska liksom prata större politiska frågor, alltså sjukvårdsorganisering, nattöppet då krävs det liksom en mycket mer genomarbetad typ av, av reformer. Så att min förhoppning här det är ju att Vänsterpartiet fider in det här nu till budgetprocessen och att det här kommer ut i andra änden finansierat och som fungerande förslag. Men vad jag tror det kan bidra till, och det tror jag egentligen är mycket viktigare, det är vilket typ av val du får. Därför att just nu så står du och väger. Ska vi få ett val som handlar om migration, om ordning och reda, om, om kriminalitet, eller ska vi få ett val om välfärd? Får vi ett val om välfärd, då kommer både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att lyckas mycket bättre. Och, och det är det lite tror jag som också blir viktigt nu. Nu sätter han tonen första dagen i Almedalen, mm. pratar om sjukvård, har konkreta besked, alla andra måste kommentera dem. Det tror jag liksom, det har en politisk betydelse och det, det vinner alla på. Så att säga. Eh, vad tror du, Jenny, behöver göras för att, eh, tror du precis som Anders, att det som måste göras är bara att nöta på med välfärdsfrågorna? Ska man bara strunta i de andra frågorna, alltså det som handlar om lag och rätt och, och migrationspolitiken och så vidare? Eller är det, vad, tror du om, vad tror du om den framtiden? Ja, men jag tror att det är väldigt viktigt därför att eh, den stora risken som jag ser i svensk politik nu är att man får en utveckling som går mot den som vi såg i valet i Frankrike. Att man har liksom en, en öppenhetskandidat som Macron mot en eh, som då skulle vara typ Kunna vara anilöv lika gärna som Jonas Sjöstedt mot en liksom, fascistkandidat. Och eh, Det enda sättet, precis som du säger, att inte ha en sån situation. Det är ju att fokus ligger på välfärdsfrågor att det finns en stark klassdimension i debatten. Och enda sättet att få det, det är att hålla fast vid att prata om det. Så att, det tycker jag man ska göra. Samtidigt ser jag också omöjligt när man har den situation som vi har nu i liksom flyktingpolitiken och med utvisningar och allt som händer att inte vara en stark röst i det. Så det är en svår balansgång att gå liksom att lägga ett retoriskt valprogram som fungerar på båda fronterna jag tycker att vi har kunnat få se också av både moderaterna och utav socialdemokraterna eh, att man vill närma sig den ekonomiska politiken som liksom huvudfråga ändå igen. Eh, moderaterna pratar väldigt mycket liksom om rutavdrag och om liksom den ekonomiska politiken. Magdalena Andersson och statsministern skriver debattartiklar om hur bra det är. Eh, finns det liksom. Eh, eh, Räcker det? Räcker det att, att växla över till, till den liksom dimensionen? Det finns ju något intressant i landskapet. Alltså, vi, är, vi är så besatta av flyktingpolitik och, och det är det vi pratar om. Men när man diskuterar att fälla regeringen, då är det tre skattefrågor man tar upp. Mm. Och det är klart att höger-vänsterskalan och, och den socioekonomiska delen dimensionen i politiken den är ju fortfarande dominerande för svenska väljare. Mm. Jag tror också att när, när vi når valet 2018, då ligger flyktingkrisen tre år tillbaka i tiden du kommer att ha hunnit med väldigt många andra frågor. Och jag tror lite att den här, den här sommaren, den här hösten, så avgörs nu vilka frågor kommer det att vara. Jag tror att det kan bli kriminalpolitik. Vi kan få ett val om liksom poliser. Socialdemokraterna verkar tro det. De, de håller på att säga att de ska ha mer poliser än alla andra tillsammans. Men jag tror egentligen att det är mycket bättre om vi kan få mycket... Så här, skatt mot välfärd, att liksom gå in i den typen mm. av frågor. Så, att, så att jag tror att man ska hålla fast vid det. Sen, sen håller jag med om att det är en knivig situation. Utvisningen till Afghanistan till exempel är en, en, en förfärlig process som pågår just nu. Och det är klart man måste vara opposition mot den. Men, men att tappa bort höger-vänsterskalan, då är man körd. För det är liksom det som är på något sätt existensberättningandet. Jag tror också att det kan vara ett jättestort misstag. Säg att man nu skulle ha... Alltså... Att man skulle på något sätt få en jättestark profil i de här lagordningarna alltså som Socialdemokraterna jobbar med. Men jag tror att den här utvecklingen som vi har sett där Sverigedemokraterna äter mer och mer av opinionen. Att den har sin topp någonstans kring kanske 20-25 procent. För att eh, det är vad vi kan se. Alltså när Le Pen i Frankrike ligger där någonstans. Alltså det är någonstans där så många fascister eller vad man ska säga som det finns. Eller som, som kan tänka sig att rösta på en sån rörelse. Och resten kommer inte att göra det om inte väldigt mycket mer händer i samhället. Mm. Och då kanske vi redan är ungefär, vi är ganska snart vid den piken. Mm. Um, och att alla åtgärder som man gör efter det för att liksom vinna de rösterna, de, eller för att stoppa den utvecklingen, kan man lika gärna låta bli. Det här det är såklart ett skönstagande mm. eller risktagande, men därför att jag tror ändå att, alltså, även säga att man struntar i argumentera mot fascismen <laughs> överhuvudtaget, mm. så tror jag ändå att liksom, det finns en gräns för hur många som kommer att börja rösta på Sverigedemokraterna. Och att vi, att vi olyckligtvis har hamnat rätt nära den gränsen mm. som det är. Men det beror ju också på hur man argumenterar. Alltså det, jag tror att eh, om man utgår ifrån till exempel hur långt till höger som Sverigedemokraterna är i politiken. Mm. Alltså de backar ju upp de här skatteförslagen. Det är ju det, hela den här idén om att fälla regeringen. Eller fälla vem det nu de ska fälla till slut. Det vet mm. de inte själva. Men mm. hela den idén bygger ju på att Sverigedemokraterna röstar för. Mm. Det beror ju på att det är ett högerparti. Mm. Och det är klart att, att, att det är ju, alltså att, att lyfta fram det och synliggöra det är ju tror jag en central, helt central uppgift och där tror jag att Vänsterpartiet skulle kunna spela en helt annan roll än man gör idag att liksom på ett tydligt sätt visa att detta är det parti som ligger längst till höger i politiken och det gör att de kommer att stödja moderat politik, de kommer att stödja moderata skattesänkningar, de kommer att stödja moderata nedskärningar i välfärden mm. och det ligger liksom, det får man med på köpet mm. och då kan man säga att retoriken nu är ju liksom att ja, men med Anna Kinberg Batra får du Jimmy Åkesson på köpet mm. Mm. den kanske lika mycket ska vara att med men Jimmy Åkesson får du Anna Kimberly Batra på köpet. Därför att många av, hennes välja, många av hans väljare är ju så att säga de förlorar ju jättemycket på Moderat politik. Mm. Men en annan viktig del som var i det här talet och som också anknyter liksom till det här med hur man gör rimliga reformer och vad som är liksom, hur man finansierar saker, det är ju skattehöjningar och där är ju Vänsterpartiet. I dagsläget är typ ensam om att göra de större skattehöjningarna. Alltså, vi pratar om mer än de som handlar om två kronor för folk som tjänar över 35 000. Va, va, eh, hur tror du, Anders, att förutsättningarna för att faktiskt eh, finansiera stora liksom, välfärdsreformer med hjälp av skattehöjningar ser ut? Jag tror att om man börjar i andra ändan så tror jag man har större förutsättningar. Det vill säga man börjar med reformerna. Uh, och Jag tror att det finns en, en, en poäng i att börja med att berätta vad man vill göra om man vill bygga ut sjukvården så måste man också berätta om hur mycket det kostar vill man bygga ut skolan att den ska bli bättre till exempel för att se alla barn med särskilda behov, det är också en sån fråga som finns i debatten, ja men då kostar det ganska mycket, då måste man också kunna finansiera det men att börja med att berätta vad man vill göra och sen komma tillbaka till att det kostar pengar eh, tror jag är en mer verksam metod och jag tror att det, det, det är ett dilemma som vänsterpartiet har att man väldigt gärna börjar i fel ände man börjar med skattehöjningarna och sen så, så vet ni ingen riktigt varför man, man vill göra dem. Eh, sen tror jag... Det är ett jag, bättre dilemma än det som socialdemokraterna har, att man inte vill något i huvud Men sen tror jag att den stora frågan handlar, inte, den stora frågan, den handlar om eh, kapitalbeskattning. Och den handlar om att, så att säga, försöka hitta ett sätt att beskatta förmögenheter, ett sätt att beskatta fastigheter, ett sätt att beskatta eh, bolag som är mera... Dels mer progressivt mm. än idag, det vill säga alls, när det gäller förmögenheter och fastigheter. Men, men sen också som får en politisk acceptans. Och då tror jag just att, att vi har till exempel föreslagit någon gång från Naturs ledarsida mm. att vi ska ha, vi ska ha liksom en speciell skol, skolskatt. Vi höjer brytpunkten men alla pengarna går till skolan. Eller att fastighetsskatten kan finansiera en stor ökning av försvaret. Det tenderar också att vara samma personer som vill ha en stor ökning av försvaret som också har stora hus. Så att det finns liksom en, man, man kan koppla ihop det här på ett sätt som, är, som jag tror är smartare när man så att säga, ska vinna den debatten. Ja. <laughs> nej, men, nej men så här då, <laughs> med, det, här med, det här med skattepolitiken, det man gjorde förra året i Almedalen, det var ju att säga så här att vi vill ha sommarslovspeng, Kanske, det var det man sa. Eh, på den här stora i alla fall som jag var på eh, förra året, det var ju sista dagen förra året så det var inte så många som, som uppmärksammade eh, Världspartiets krav då, men då var ju också frågan så här, men hur ska ni finansiera det? Jo, det ska vi finansiera genom de här skattesänkningarna. Då försökte man göra det och eh, eh, det gick väl inte jättebra och det går ju fortfarande satt inte bra i förhandlingarna att, att där behöver man väl knappast säga så här, vad ska vi göra? Det vet ju Magdalena Andersson vad som behövs göras. Men... Jag, jag har svårt i råd i förhandlingarna. <laughs> men, men, men om man tittar på den utredningen som jag antar att sjöstet har snott det härifrån, en Skärstedts ja. utredning förra året. Eh, han var ju samordnare för, för sjukvårdskvalitet kan man säga. Mm. Eh, I den utredningen så framgår det ganska tydligt att han tror att man fördelar om pengar inom ramen för sjukvårdssystemet eh, och, och att, att, så att säga, om man börjar där och funderar på hur mycket kan man fördela om, hur mycket kan man ändra i det nuvarande systemet. Och sen frågar sig, behöver vi skjuta till några medel? Då kanske man kommer till en siffra över på statsbidrag som man kan komma med konkreta förslag. Jag säger inte att man behöver göra alla de här sakerna inför alla förslag man, man gör. Men jag tror att, ska man vinna en debatt om skattepolitik, eller måste ska man vinna en debatt om de här frågorna, då tror jag att man vinner så oerhört mycket på att ha liksom hela reformen med sig. Givet. Eh, jag tänkte att vi skulle börja avrunda med en eh, liten sista fråga som handlar om eh, att ni ska få gissa lite. <laughs> Fast det kanske är jättejobbigt och gissa hur det går för Vänsterpartiet i valet 2018. Det är ju ett så otroligt oklart läge hela tiden. Jag kan börja. För att jag är försiktigt optimistisk. Men det betyder ungefär 8%. Det tror jag. Jag tror att det finns en mycket större potential om man pratade mer om saker som handlar om just det han kom in på på slutet. Att vi behöver varandra. Alltså med en annan slags idé och en berättelse om, en, om hur samhället är och bör vara. Eh, och det gjorde han ju i talet idag, det tyckte jag var bra, men ja det kan fortsatt vara så att det, blir, eh, att det inte blir så mycket väljare på det. Vad är din gissning inför valet 2018? Jag skulle säga att om man pratar som han pratar idag eh, så är min gissning ungefär runt läget han ligger på nu, det vill säga ungefär 8 procent. Eh, skulle han börja prata om feminism till exempel och plocka hem lite röster från feministinitiativ eller skulle han börja prata lite mer kanske miljöpolitik och plocka hem lite röster från Miljöpartiet, vilket jag tror är fullt möjligt med tanke på att det är två partier som på olika sätt är i kris, så att säga. Eh, då tror jag man skulle kunna komma högre. Alltså man skulle kunna komma upp åt en 10%. Och tittar man i många andra länder, om man tittar på Jeremy Corbyn till exempel, vad han gjorde egentligen, det var ju att han vann ju andra människor som redan låg nära men hade hamnat i massa massa konstiga andra partier. Och jag tror att både... Och det tror jag är som en strategi. Och det är den strategin jag tror Socialdemokraterna också kommer att ha. Vilket innebär att då kommer man också vilja ta de där väljarna. Så jag tror att ni måste skynda er om ni ska liksom hinna bredda partiet. Men jag tror att man kan nå högre. Jag tror inte det är några sådana problem. Men jag tror att man måste inse var de väljarna kommer ifrån. Och då tror jag Feministinitiativ och Miljöpartiet är de som ligger närmast. Vad tror du Jenny? Ja men det tror jag också. Jag tror över sju under tio. Det är inte så specifikt. Men det är, ändå, det är ändå väldigt bra. Det är väldigt bra hur som helst. Alltså, jag tycker allt, alltså sju är jättebra. Åtta är jättebra. Alltså det är, liksom, det är ett väldigt bra resultat. Allt är på ett historiskt sett. Eh, eh, jag tror att det, vi kommer se ett väldigt bra resultat. Sen så gissar jag att man kommer bli väldigt missnöjd om man skulle hamna på sju. För att man ser en potential som är större. Men eh, det är trots allt det är en uppåt, eh, ja, det, det skulle vara starkt om man gjorde 7. Okej, okay, och med de eh, orden så avslutar vi den här livesändningen. Eh, titta också på oss på eh, tisdag, eh, för då, nej på onsdag. Då har vi en liknande panel som ska eh, kommentera och analysera valet som Magdalena Andersson håller här i Almedalen. Eh, så titta på oss då, glöm inte att skaffa en prenumeration och ha en trevlig kväll.